Met al hierdie dinge wat gebeur het, was Job baie ongelukkig. Hy was so hardseer gewees, dat hy sy verjaarsdag gevloek het. Dit was verskrikkelijk vir hom, hy was so hardseer omdat hy gebore is. Hy het nie gedink dat so iets met hom sal gebeur nie, maar hy het het aanvaard wat Yahweh vir hom, vir, hom, vir hom oor sy pad laat kom het. Maar daar staan geskrywe, Hy het sy mond oopgemaak en sy dag vervloek. Nou dit beteken, hy was nou baie vis gewees, omdat hy gebore is. En so het hy nou aangegaan en Jobse vriende was ons daar by hom gewees en hy het elkien 'n beerd gemaakt om met hom te praat. Nou Eliphaz was nou eerste gewees en hy het ook een klomp dinge vir Job gesê en hy het nou geridde met Job, met ander woorde allerhande goed met hom gepraat om hom moed in te praat en om hom te laat dink, wat het hy miskien verkeerd gedoen dat die, die vader nou sikke dinge oor hom laat kom. En Eliphaz, soos ek sê, was nou die eerste ou wat gepraat het en hy het later vir Job laat verstaan, maar Misschien het jou kinders iets verkeerd gedoen. Dit is seker hoekom vader dan oor die dak oor hulle laat inval het. Dis ook om hulle allemaal dood is. En Job sê later vir hulle man, net soos wat rechte mense praat, sonder dat hulle dink, so praat hulle nou. <coughs> en Elifas het ook met hom gepraat, en so far het met hom gepraat, en elke het nou een storykie gehad van Hoe kom en waarom en dat Job nou so goed is en dat hy dan altyd een was wat ander mense gehelp het, want nou kan hy niemand help nie. En Job het vir hulle vertel, maar hulle is nou maar baie mistroostige of baie um, swak troosters. Hulle kan hom nou nie eindelijk troost nie. En hulle het so aangegaan en aangegaan en ja, uh, dit was Job en al sy vriende wat toe nou so met mekaar geredeneer het, en dit het lang so aangegaan. En later het Job besluit, hy sal maar met vader self praat, en hy het toe daar aangegaan, en hy het met vader gebegin praat, en hy sê toe vir, vir, vir vader, Hoekom het hierdie goed met hom gebeur? Hy vraag vir hom en hy redeneer met vader. En Jawe het met Job uit die storm gepraat. En Jawe sê toe vir Job, Jy moet vir jou gereed maak. Ek sal, dan, ek sal dan na Mariso wees, en dan sal ek jou ondervra, en dan onderrig jy my, dan leer jy my nou. Want mense, ons moet ons nou bykie dink, Yahweh het vir ons gemaakt, hy weet beter as ons, en hoe kan ons, wat sy skepsel is, wat maar net ietsie is wat Yahweh gemaakt het, hoe kan ons nou vir ons skepper sê, en vraag, en te kere gaan met hom. En Yahweh het met hom gepraat, en hy het met Yahweh gepraat, en so het het nou aangegaan, en Yahweh het vir Job gesê, soos ek nou vir julle gesê het, dat Yahweh nou vir, vir, met Job gepraat het, en Job het later vir vader gesê, kyk, ek is te gering, wat kan ek jy antwoord? Ek le lieverste my hand op my mond, en ek sal my lieverste nie voortgaan nie, ek het wel gepraat, maar ek sal lieverste nie voortgaan nie. En ja, wie het vir Job gesê, in hierdie storm wat hy met hom gepraat het, sê hy vir hom, sê hy weer ek keer vir hom, ek sal jy ondervra, en dan onderrig jy my, wil jy werkelijk, wil jy rechtig met my rechtspraak beoefen? Wil jy nou rechtig soos mense in die hof ingaan, en by die rechter praat, en advokate, en so aan, wil jy nou rechtig rechtspraak beoefen, en my veroordeel, dat jy nou gelijk kan hee? Ek dink Job het een bykie groot geskrik ook, toe vader hierdie dinge vir hom sê, want vader vertelt toe vir hom en jylle paar dinge, waarover hy toe bykie mooi moet denk, maar nogthans, het Job nie gesondig, by al die goed wat hy gevraad en wat hy gesê het nie. en Job het weer vir vader gesê, ek weet, dat jy alles kan doen, en dat geen plan, vir jy onuitvoerbaar is, en niks is vir jy onmoendlik nie, ek weet het, sal jy asseblief vir my ondervra, en my leer, asseblief vader, ek het van jy geleer, dier dat ek van hoersie, van ander mense, en hy het my vertel van jy, dit is wat hoersie is maats, en, maar nou, Vader, maar na nou het ek jy met my eie oog geseen. Ek het geseen wat jy is en wie jy is. Ek het met jy gepraat en jy het my gehoor en my geantwoord. En nou weet ek. Daarom het ek berou en ek is in stof en as. Ek sit maar hier op die ashoop. En nadat jawe met Job gepraat het, met hierdie woorde, sê Jave toe aan Eliphaz, Maar Vader het nou gesien hoe hulle met, met met Job gepraat het, ne? Toe sê Vader aan aan Elifas: My toorn ontvlamb teen jou en jou twee vriende, want julle het nie reg gedoen met my of reg gepraat met my knaag Job nie. So ek dink Vader was so bietjie vies vir hulle omdat hulle vir Job van allerlei goed beskuldig het en nie mooi met hom gewerk het nie en nie sy hart reg vertroos het nie. En vader, het, vader Javie het vir Job in guns aangeneem. En Javie het die lot van Jacob verander, toe hy vir sy vriende gebid het. Want sien, toe, toe Job nou sien, o, jete, hierdie vriende van my het nou weer so met my aangegaan, en vader het het nou gesien, en ek dink vader is so'n bieke kwaad vir hulle. Uhm, baie vies vir hulle, maar ek sal so nou maar lieverste met vader praat, want ek is baie lief vir my vriende, en ek wil nie vreselike goed met oor hulle kom nie, en ja, en Job het toen nou maar met vader begin praat, en uh, hy het rechtig vir sy vriende gebid, vanuit sy hart uit, al het hulle nie mooi met hom gewerk nie, of nie mooi met hom gepraat nie, mense, siende mens, jy moet asseblief, al doen jou maakjes nie recht aan jou nie, dan moet ons nog vir vader vraag, om hulle te helpen, so dat hulle kan leer, en so dat hulle ook nader aan vader kan kom. Nou ja, en toe het vader nou allemaal nou weer aangeneem, en hy was weer goed vir allemaal, en ja, we die lot van Job verander, en hy het die hele saak weer uh, rechtgemaak, en vader het al Jobse besittings meer gemaakt, tot dubbel so veel as wat hy voorheen gehad het, Ook het al sy broers en al sy sisters en al sy bekendis wat hy vroeger gehad het en na hom, toe, het na hom toe gekom. En hy het saam met hom brood geëet in sy huis. En hy het met hom medelije gehad en hy het hom vertroes. En hy het elken vir hom een gouwe geldstuk gegeen, een gouwe ring. En ja, weer die einde van Job meer geseen as sy begin. En van al die soorten vee wat hy gehad het, het hy dubbel gekryk. Hy het nou 14.000 stiks kleinvee gehad en 6.000 kamele en duisend paar beeste en duisend eeselinne. Jylle weet mos ek het vir julle vertel, die eeselinne is een donkie nee. nie. En kleinvee is soos in skape en soe aan bokke. Daarby het hy 7 seens en drie dochters ook nou weer gekry. En hy het die eerste dochter Jemina genoem en die tweede Kiesia en die derde Keren Happig. En die hele aarde, in die hele aarde, op die hele wereld, is daar geen vrouwe so mooi gevind, nou, so mooi gekry, soos die dochters van Job nie. En Job het daarna, 140 jaar lang nog gelewe, en het sy kinders, en sy kleinkinders gesien, vier geslachte, en toe het Job gesterwe, oud en afgeleef, en een van vaders groot lieflinge gewees, tot vandag toe nog. So, wat leer ons alles uit Job uit? Dat ons geduld moet hee, en dat ons al die dinge moet aanvaar, wat oor ons pad kom, en ons moet weet, om dit recht te hanteer. Ons moet nie ons maats terugvloek nie, ons moet nie beklein nie, want ons moet weet. Ja, maar we kyk wat ons doen. Hy probeer vir ons iets leer. So, elke keer as iets verkeerd gaan in jou lewe denk een bykie aan hierdie verhaal van Job, en dink een bykie, hoe so Job gemaakt het, al het sy vriende vir hom verkeerde raad gegeen, of sy vrou, en al het die verskruiklikste goed gebeur. Onthou, vader is lief vir jou, en onthou, dat jy net getoets word, en dat jy gekyk word, of jy rechtig so lief is vir vader, as wat jy altyds vertel jy is, en as wat jy sê jy is, so, ek het geleer uit Job uit, wees geduldig, wees liefdevol, denk altyd voordat jy praat, onthou met wie jy praat, en onthou dat Jahwe levend is, en alles raak sien, al kom die duivel hoeveel keer om jou te toets, en die verskrikkelijkste goed met jou te laat gebeur, al maak hy jou hoe siek, en dan maak hy jou hoe arm, En al maak hy jou hoe seer, jou, jou hart seer, al vat het 5 jaar of 10 jaar, maak nie saak hoe lank nie. Bly by vader in die dik en die dun van die lewe soos ons sê, met ander woord as dit goed gaan, maar ook as dit sleg gaan. Bly by hom en denk altyd aan wat ek verkeerd gedoen het. En kyk of jy kan rechtstel wat daar iets is, as daar da iets is wat ons verkeerd gedoen het. Nou ja, dit is die verhaal van Job.